Endaiako gaztea zanbladak urteak daramatzak gaztetxe baten aldarrik apenarekin. 2006 urtea, gaztetxea ausatuko den urtea izatea eskatzen dute. Horretarako baionako herrikoetxearen jarrera adibide gisa jarri dute. Endaian udal gobernu aurrerako jago bat izan da gaztetxearen aferari irtenbide bat ematea espero dute. Iker altuna, endaitz gaztea zanbladako kidea. Bueno, leheni eksterionak baionako horretu eh, dutena eta, bueno... Ikusten, ikusten da er, errikotxearekin ere lort, lort daitezkela akordioak eta gaztetxe bat ere posibidea errikotxeakin eta bueno, endaiari behira a, a, beste arrazoi bat edo gure alde edo e, bolondate, itazko bolondate bat okide zaktaren gaztetxe bat gaztetxe bat lortzeko Hendaiako heriko etxeak dio herrian erakinnik ez dagoela momentuz gaztetxaarentzat, eta herriko elkarte askok behar hori dutela. Hendaileko hiriardian kokatua zueltzaile egoitza zaharra leku egokina izango zen. Bertan, herriko elkarte eta gaztetxea egokitu daiteke. Baina irudi ziru urte beharko dira erekina egokitu daitekin nado ez jakiteko. Gogoratu behar baita, aurreko gobernuan Batiz salala berria uzapezak ere hitz ziela gaztetxearen proiektua aztertuko zuela eta bi.000 hamaika urtean hendaitza taldea elkarte gisa sortu itinetik ere hendaiaako gazteak hondartza osoko etxe ust bat okupatzera iritsi zirela bi mila udan.